Та це тепер гріло мою душу життєдайним смутком. Все, що було пов'язане з рідною хатою, з матір'ю, з Україною, становило живу основу мого теперішнього я. Колись я соромився материнської хати, а тепер на ліктях поповз би до неї, якби доля дарувала таку можливість. Ніколи потім у мене не було таких гармонійних відносин з Іриною, як у пижовських лісах. Тут вона народила сина. І той прожив, на жаль, лише три доби. Він застудився і помер від запалення легенів. Мабуть, ми самі були в цьому винні, адже довкола нас вистачало медиків, котрі могли подати допомогу, та ми не наважилися нікого будити. Дитина прокричала до ранку, а відтак заснула, щоб уже ніколи не прокинутися. Невеличку труну я поставив на воза, на якому з госпіталю вивозили трупи до братської могили. Померлих було багато, і братські могили довкола госпіталю виростали густо. Поховальна команда формувалася з легкопоранених, кожен із яких був зацікавлений у тому, щоб якомога довше протриматися в госпіталі. Отож, робочих рук не бракувало. Я стояв над ямою, куди солдати скидали трупи. Їх там лежало вже кілька десятків босих у білій солдатській білизні. Страшне це було видовисько. В куток братської могили ми опустили і маленький гробик із моїм сином. Чомусь мені боязку було зарити його окремо, мов би справді, оті мертві бійці мали бути йому охороною в довічній небесній дорозі. Ірина тяжко пережила втрату дитини. Ми обоє почувалися винними. Нас таке добре вилоїли лікарі за недоречну скромність, мовляв, хотіли діждатися ранку. Це була жертва нашої батьківської недосвідченості. Я, власне, ще не встиг дорости серцем до крихітної істоти, котра була моїм сином. Картав себе за безчуттєвість, та, мабуть, така вже чоловіча природа, що дитина для батька стає реальністю лише тоді, коли спинається на ноги. Проте Ірина також каралася недовго. Вона працювала в клінічній лабораторії, а в час великого напливу поранених разом з іншими жінками брала участь у їхній санітарній обробці, що проводилась у двох сортувальних відділеннях. Там поранених мили прив'язували і відсортовували за характером та станом поранення. В госпіталі було понад 10 відділень на всій відомій галузі медицини. Влітку мені присвоїли звання капітана і призначили інструктором пропаганди СЕГ 290. Поетові неважко стати публіцистом, а публіцист, виходячи на трибуну, здатний відшукати слова, котрі не лишають слухачів байдужими. Ось чому мені часто доводилося виступати перед старшими медиками. Тепер за посадою політпосвітньою роботу серед офіцерського складу цілковито покладено на мене. Офіцерський корпус госпіталю – це військові лікарі і фельдшери, що мали звання від молодшого лейтенанта медичної служби до полковника. Їх налічувалося понад 300 чоловік, решта медперсоналу, сержанти та рядовий склад. Здебільшого це були молоді дівчата. Кожне відділення мало свого замполіта-пропагандиста. Як пропагандисти вони були підпорядковані мені, а як замполіти – підполковникові Савінову, що був заступником начальника госпіталю з політичної частини. Я добре розумів, що примітивна газетна жвачка давно вже набила оскому розумним освіченим людям, серед яких я мусив жити і працювати. До того ж, незважаючи на високе військове звання, мені було тільки 22 роки. Заслужити пошану медиків, що майже всі були набагато старші від мене, справа нелегка. Госпіталь мав добру бібліотеку, отримував літературні та політичні журнали. Я багато працював над собою, поповнюючи свою освіту. До промов, доповідей та інформації готувався вельми старанно, дошукуючи слів, що йдуть із глибин душі. Час був такий, що пропагандистові не треба було кривити душею. Ми воювали проти ворога, якого ненавиділо все людство – це породжувало атмосферу духовно-політичної єдності. Критикувати вищі командування за поразки в першому періоді війни, за неймовірно великі жертви, мені тоді не спадало на думку. Як видно, мій майбутній друг Віктор Некрасов, що написав роман в окопах Сталінграда, стояв за своїм розвитком далеко вище від мене. Та це й не дивно, він був на 9 років старший. Як особистість Віктор Платонович сформувався і визрів ще до війни, а моє визрівання припало на роки війни, саме на той час, коли я став інструктором пропаганди. І це затримало мій розвиток як письменника років на десять. Я надто поважно ставився до своїх обов'язків і дуже вірив у те, що мені доводилося пропагувати».